ana kuongezeka kwa malalamiko kutoka wamiliki wa magai na madereva kwamba wamekua kilipishwa fine na askari wa usalama barabarani kupewa resiti halali za serikali yani GRR Jeshi la polisi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali iliamua kubuni mifumo ya electronic utakaochukua nafasi ya mfumo unaotumika sasa wa tozo lapapo kahapo mfumo huu utaanza kwa majaribio katika baadhi ya maeneo katika jiji la Dar kwanzia kuanzia kesho tarehe sabo mwezi wa 9 mwaka 2015 ili kulipia kwa njia mitandao simu, namba wa ya polisi inaitwa USSD code itakaiutumika ni nyota ya moja ambili, nyota sabina tano lewe, hatapa kwenye simu yako kyingiza saibu, itakupa option ambazo unaweza kujona, kwa hii code itakaiutumika katika paji wa fine kama ambapo nimeeleza. Mfumo wa ulipaji fine kwa njia ya electronik sambamba na kanuni ya uhitaji wa nukta katika leseni za dereva kulingana na uzito wa kosa ambalo dereva ametenda. Mfano, dereva akishtakiwa kwa kosa la kutofunga mkanda atapata nukta moja Akishtakiwa kwa kosa la ondeshaji wa hatari atapata nukta 5. Akishitakio kwa kosa la mwendo kasi atapata nukta tano Nukta hizi kumina tano deseni husika ya dereva itakuwa imefungiwa automatically kwa kipindi cha mezi sita